Esan bezala, ja? maiatza deno gaita sortziko udal foru hauteskundetako autagaiekin elkarrezketekin jarraitzen dugu. Irun aldera, begiratzen dugu gaurkoan, David Duño García, kaixo, hongi etorria. Kaixo, eskerrik asko. E, farmazian licentziatua, hogeita maika urte gitzu, mokeres banaiz, greenpizeko aktivista, sozialarroa militanteare, gurutze gorrian ibilitakoa, e, amabosteme mugimenduarekin egin zenuen, Hortik irungo Podemoseko zirkulan murgildu eta rubildu zinen olagaitere ba, politikara. Eta 2000 miretzia azgetoztik e, zinegotzi autetxea e, irungo udalean, oposizioan asieran. Eta agintaldiaren azken parte honetan ba, gobernuko alizioan, alderdi sozialistarekin, gizarte zerbitzuetako e, ordezkaria izan zara orain arte. Eta horrengo amalkarrekin e, Podemoseko autagaia, ba, alkategaia autezkundetarako farmazutiko azarela aipatu dugu politikarekin ez duzer ikusiri, baina ez dakit ba, e, zer zer den saiagoa? Ba, botika e, bilatzea edo ba udalgintza neurri egokia aurkitzea. Bueno, laburu du, duzu eh ba hori, dudan eta nola egin dudan lan eta gero, ba galetu dizu ea ba desberdintasuna, ezta? Ba, ni zureste e, politika eguneroko eh akzio sozial bat da. Orduan farmasian ere politika egiten duzu. Nola egiten duzu atentzioa? er zer, e, zer da zuretzko salmenta edo beste pertsona ondo egotea, o sea, politikazkenean eguneroko e, gaitasun bat da eta da eta horrela egin bar da. Ongi da. Beharren artean Irunen etxe bizitza da eh kezka nagusietako bat. Herritarren artean, uste du 2000 lagun baino gehiago daude alokairu sozial baten esperoan edo bizitoki mm -hmm. publiko baten esperoan e, Irunbin, e, beraz ba etxean edo nekez oraindu dezaketen alokairu pribatu batean gaur egun. Pentsatzen dut ez dakit nolako diagnostikoa egina duzun etxe bizitzaren problematikari buruz Irunen ta zein denatera aterabidea diagnostiko sakona egin du gure taldeak eta gainera dugun e, ba, ori, e, planteamendua e, bueno e, pasaden urteko planteamenduak lotxagarriak dira. E, gure planteamendua guk azkenean sakondu egin duguena ikusi duguna da irunbik antzemandu ba lehen etxabizitza lokatzeko eta erosteko gaitasun ekonomia gutxi dagoela eta hori ikusten dugu. Eta arrazoiak ba eta etxabizitzaren merkatuaren kontrolezaren ondorioa da. Eta horregatik garritarra ezin dute etxe bizitza duin bat eskuratu, eta hori lotxagarria da. Eta kaltetu gainera handiak daude, baldintza prekariotan dauden gazteek, berrogei urtetik gorakoak eta familia zaugarriak ere, eta etorkinak eta guraso bakarreko familiak oroar e, lan prekariak duten pertsona guztiek. Hmm. Irunbiren esperintzaren arabera, alokairu erregimeneko etxe bizitza publikoak sustatzea da onuragarriena. Eta hori, ikusitugu. Hona hemen gure proposamen nagusiak. Alde batetik, alokairu sozioareko etxe bizitzen parke publikoa eta privatua sustatzea. Gazteen guraso bakareko familien eta familia zaurgarrien eman laguntzak eta diru laguntzak indartzea. Kanon bat jartzea etxe bizitza utxei eta jabe handiei azken hauek ez baitira pertsonak, baizik eta bankuak eta putre funtsak. Baina, irunbi, biterkari bihurtu behar dela e, uste dugu, e, alokairu soziala bultzatzeko eta horretarako ondokon horriak proposatzen ditugu. E, etxe bizitza utxak dituzten jabeek, usufruktuan lagatuko lizkiokete li e, Irunbiri e, aldi jakin batean. Lagapen kontratu osoan bermatzen den hileroko errenta baten truke. Laguntza lerro bat ezariko litzateke maiztarrek eta ordaintze, ez ordaintzeko beren diru sarreren 120 baino gehiago loukeiroren truke. Bonu hori gainera familia unitateko kiden kopuraren eta beste balditzen batzuen arabera jasoko litzateke. Hala nola adina bere beren ardurapeneko seme alabak adigan beak desgaitasun edo mendetasun mende, graduak hartuko lirateke kontuan. Gero, e, irunbik e, fidantzaren ordeinketa horreratuko liokete izena emat, ematen dutenei. Eta fidantza horren mailegua, hogeetan lau jabetaren buruan, itzuli alkoholitzateke interesi gabe. Hori ere garantzitsua edutzen zaigu. Vai. Eta gero azkenik, irunbik aloka programa bat izango luke. Bai, itxe bat izan eta aloka, alokatu nahi dutenentzat baita maztarren ere. Irunbik kontratua indarrean dagoen bitartean lagunduko liekete, jabei eta maestari ere. Hmm. Eraikuntza berriak ere behar dira, baina etxe bizitza utxeine horri hartu berezikiz. E, bueno, eraikuntza berri eta zeipatzen dira beti, etxe bizitza publikoa sustatzea aldera, baina hori epe laburreko erantzuna, ez da? Horregatik bai, bai, esaten dugu irunbik ere parte hartu behar duela alokairuan, e, eta oraingo alokairuan ere. E, eta zuk esan duzun bezala, etxe bizitza protekzio eta lokeriko etxe bizitza egin bar dugu. Eta horrela defendatu dugu gobernuretan, eh? Baina zuk esan duzun bezala, hemen dik lau urte barru ikusiko dugu hori. Uhum. Eta bitartean, ba ne hainbat ne implementatu behar dira. Mm Hona, -hmm. eh economiaroan eh aipatu duzua prekario lanprekaritatea bizibuten gazte eta irundar asko badela, e, uste dute gainera ba Gipuzko udalerri guztien artean errenta perkapita capita edo apalenetako dela irun, ahora hori realitate bat mm -hmm. e, Ez dakit e, udalak Bi haukera ditu, bata ba, bere lanpostuak, e, propioak dituen lanbaldintzak hobetzea edo kudeak eta hori, baina baita ekonomia politikak egitea edo zer sektore bultzatu nahi dut e, estrategikoki. Zueke zerren alde egiten muzuten edo nolako? Bai, baina oso zuzenek izan gara, eh? E, uh -huh. Lenda bizi, ba, esan, ba, aspaldietik kudalaren kontratzio eredua azpik kontratatzea izan dela. E guk argi daukagu, zerbitzu publikoari dagokienez, udalak eskaini behar ditu zerbitzu horiek zuzenean eta egungo lanpostuak zainduz gainera, alde guztientzat onuragarriena den legezko formularen arabera. Lankile kopuro handia duten zerbitzuetan sakontzi sakonki e, aztertu behar dugu inor kalterik ez egiteko eta hori piskanaka egin bar da. E, bigarren Puntua e, tokiko Merkataritza babesteko neurriak se, sartuko ditugu eta horrelagin nahi dugu. Azalera handien Merkataritza zentro eta katen gaineko zerga barne e, hartuko dutenak. Uh -huh. Eta enpresa txikita ertaineko zerga ordenantz, e, ordenantzetan e, onurak ekariko dituztenak. Gainera, diru bilketa honekin Merkataritza txikia gultzazeko eta babesteko politika publikoak gaitoko, gait, gaituko ditugu ere. Hingida. Eta, e, barkatu, eta Bae. gero, azkenik, e, prentxahor bat egin genuen hemendik pare bat aste, esan ez, ba, ba hori, e, aduan edifizioa e, udalexak erxiko zuela. E, eraikina erabirritu eta birgat, e, birgaitu ondoren e, espazio hori erabilial da goiko maiako ezik eta zikloez eta irungo garapen ekonomikora bideratu tako gradu eta gradu ondoak emateko. Eta horrela ikusten dugu. Gainera, bidazoa bizirik ara leku aldatuko li aduan azararen inguruan sortuko den egun ekonomikoaren zuzeneko harremaina izateko ere. Eta garantzitsua ditzen dut. Formakuntzaaren aldeko. Eta formakuntza publikoa. Ez da berdina mila euro ordaindu matrikula batentzako. Eta da. Egunen gaur egun. Eta ezen bat bat dutzen da matrikula. Gainera, gainera. Eta ere lotxagarria da. Lagonduta eta gainera matrikula gutxinez zein mila euro. Norki kasiko du hor nera ipatu guztu, municipalizazioari buruz, e, lan postu zuzenak, baitu udalak, e, aurreko hauteskunde e, kanpainan ere, ba, zuen e, taldetik aipatzen duten, ba, tao edo ota zerbitzuaren municipalizazio beharra, guztu mm -hmm. e, dut, e, bueno, ba, ez leipena joan ez leipenak etorri eta ez direla horrelako urratsik ematen, e, hori ezinbestekotzat jotzen guztu Noski, eta gero e, mugimendu, bueno, mugikortazunari buruz hitz egiterakoan, hasta e, duko dugu, eh? baina gure ustez e, tau publifikatu e, egin bar da eta e, beneficio horiek enpresa pribatu batek ez eramatea. eta horrela guk egin e, garantzitsuena da azkenean e, taua biztalentzako izango dela eta guk organizatu e, organizateko gai izango garela eta biztalek ere nahi dutena izateko Gainoetzeko zerbitzuekin ere? Zer, bueno, ikusten bitu ba, dai, lan gatazka Lan gatazka ba, nitzu Kiroldegiak ere, la... adibidez eh, Servizua ayuda domizilaria ere Eta horrelako, hainbat eta hainbat Zerbitzuak ere hmm. e, Hortik eh, zuen auteskometako kampainaren lelua? Eh, la forza zu, de lo publiko Zure zur, zur herria ez aien negozio <laughs> Bai, hori eh, no? da Ongi da. Eh, Politiketan, e, zuen esku izan da gainera azken 2 mm -hmm. urte terdian, gobernu koalizio horren baitan, irungo 5garren planak, ez? Berrindtasun planak ez da karri du, karridu amaitzen argintaldi honetan. Eh, bai. e, urrengo laburtei begira, ez dakit zein urrats eman beharko lituzke udalak arlo honetan, mm -hmm. zein urrats gehiago. Ba, 6. puntu eh sakon ditugu lehengoaz zein sistema publiko bat sortzea eta sistema hori profesionalitzatzea, eta zaintzak emakumeek doan beren gain hartu behar dituztela dioen kulturarekin austea. Hori oso garrantzikoa da eta aurretzen mm. ur dugu hemendik lau urtera landu egin bar dugula. Gero e, sortu berri den emakumen etxeari edukia eta baliabideak emango dizkiogu hasieratik zerbitzu guztiekin ireki alizateko. Garrantzikoa bizimodu i independenteko programak ezartzeko lan egingo dugu ere dibertizitate funtzionala duten pertsonei, ariketan modu autonomoen bizitzako aukera emateko eta e, irungo posgarren berdintasun planaren siriborroa egitera eramaten gaitu엔 parte hartze prozesu osoari balioa emango diogu udala udalean ere onartzeko batzordean onartu zena Emakumeen oinarrizko kirola bultzatzea eta sustatzea ere garantzitsua jutzen zaigu, irian emakumeen erreferenteak sortzeko. Kirolean gerta litezkeen genero desorekei aurre egiteko eta jasarpeen egoerak prebenitzeko. Eta azkenik, e, eremu publikoan genero irizpideekin planifikatzeko neurriak zartzen e, jarraitzea. E, Berretesu politiketan eta bosgarren planaren ezta bai da eguztu horti ba, bideratua izan da, gobernuaren mm -hmm. baitan emandako ezta alardearen afera, ez? Beti, Horrela izan da, baidea, Beti hor da eta gainera dakiz, ze, e, e, baitz, emakundek esan du irizpide garrantzitsua dela eta eta finkatu egin bar dela, alardeak mm -hmm. e, lan egin bar da udaletxean, mm -hmm. eta ala ere ba, ikusi dugu beste taldek e, zutela nahi, eta, eta orain blokeatua dago plan hori Eta oso tristada. Zuego gobernoa sartu zineten, uh -huh. e, baina alardearen gaia, e, akordiotekan pogeratu zen. Uh -huh. e, ez inbestean, esan nahi bete, soluzioa berdu. duela noiz, eta, eta, eta... eta zein da soluzioa. Eh, bueno, azkenean bakoitzak berri soluzioa du. Guk eh, azaldu dugu, gainera eh, oso finko azaldu dugu. Eh, gure ustez eh, publifikatu egin behar da, alardea. Eh, Udaletxak landu egin behar du... Eh, alarde bat. Eh, honetan parekidea noski e, ulertzen dugu e, legeak bermatzen duela dauden bi alardeak orain. Orduan, e, ba, legelki orrela bada, ba ezin dugu ez eregin, baina gauza da sustatu egin bar dugula udaletseak bat sortzea eta parekidea noski. Legeak aldatu ostean, ba, ze dut zerretatuko da, yeah. Ojala Eta gero, azkenik ulertzen dugu pauso batzuk eman bar die, ditugu la, hori lortzeko. E, pare bat ezin delako egin, talak oso sakona delako. E, gure ustez, baude, hainbat paso, adibidez, botoa, e, mibi eta hogeita batean, e, eta hogeita batean, botoa izan zen. Eta ustez dugu, ogeita, mibi eta hogeita bian e, ere. Horrela izan behar zuela, baina azkenean alkateak e, beti bezalako botoa e, utzi zuen, eta u, uretzako ere hori lotxagarria da. E, botoa eta gero uste du ere alkateak e, alarde parekideari ba, rekozi, e, reko, rekonosimentu bat e, egin bar duela. Eta hori eta bost urte daramagula, magula hori ba, egin gabe eta hori ere lotxagarria da. Bi alarde ditugu eta zu alkatea zara? Ba, atreabarko duzu. Hmm. Bi etara? a la udala canto Antolatzerakoan udaletxekoan. Horrela da. Baina, e, antolatu, Antolatutu e, ostean e, bitartean, ba bi alarde daude bazuarkateaz ara. Ezin duzun aginez eh 25 e, urtetan egin duzuna, bakar bat errekonoiz ez errekonizitzea eta ateratzea eta beste ari zer hor konpon. Hmm. Eske irungo biztaleak dira, eh. Hmm. da. E, Irunarrek gelos eta gutxiago hitz egiten dute euskaraz, hori mm -hmm. diote azkena inkesta soziolinguistekoek ehuneko berrogeita bat da euskalduna, mm -hmm. Gipozko amaian e, tasapalena populazioari dagokionez, eta erabilealdetik ehuneko zorzi beharzia besterik ez kezkatu hauete. Nota gainera sustatu behar da, eh? eta asko gainera. Baditugu eziztaka bezalako kolektiboak sustatzen, e, saiatzen ari direnak eta gure esparru programan e, agertzen den bezala da bultzatzen dugu neurrietako bat. Gazteak, e, gainera gazteak dira eziztakoak, e, oso pozik gaude. E, gazteak modu autonomoan antola ditezen sustatzea autogestionatutako gazte taldei lagunduz, porreituak eta zaletasunak dituzen gazteek topaketak sustatuz, eta beste leku batzuekiko trukeak erraztuz topaketa eta hoetatik sortzen diren ekimen asoziatiboetarako. Horrela gerratu da, ziztaka adibidez. Gainera, e, gure iritziz oso positiboa da eta eskertzekoa e, gazte talde bat egotea hain ilusio nagarria den ekimen horren atzean. Kontuan izanik euskara eta kultura aldi beran bultzatuko direla gainera. Eta bestalde, e, irunen badaukago ere udal euskaltegi bat, eta hori bultzatzen jarraituko dugu euskera ikasteak doan izan behar duela uste dugulako, doan eta guztiontzat. horrela izan behar du. Eta gero azkenik ere garantzitsua da kulturaren, kirolaren eta jolazgunen sinergiez baliatutako go, baliatzea, euskararen erabilera sustatzeko. Hum, e, oldarraldi judizial bat ere bada, euskararen e, bai. kontra edo ba, bai. udala posto idago kien, edo dakiko epaitegietan horako, gora benak ematen <laughs> ari diren, zenturretan, e, kezkatu azabete udalar idago ba. ba, udal lan postoak... Ez bakarik, ba. udalak e, kezkatu adago, eh? nik e, uste dute euskadi osoak kezkatu dagoela. Ez genuen espero horrelako e, deklarazioat, eta ba orain, ba aldaketak egon barko dira legezko aldaketa gainera uh -huh. eh udal langile batek euskarak jakin berko lukez hori da kontua printzipioz eskeri biak dira ofizialak jakin berko luke noski uh -huh. E, kulturan iztasuna, ere patuna irunen zurekin, irun, ba, irun zerbait baldin bada, iri kulturan itza da, hizkuntza, kultura, jatorri askotako pertsonak elkar bitzibira, mm -hmm. e, hor, horren irudiko ditugu, ba, irungo eskola publikoak adibidez, e, zenbaitzutan hogei bat ama hizkuntza ere ba, partekatzen bituztela, eskolan bertan, Euskarak hor, ez dakitzen olako, e, papera, e, jo bezake, E, eskoletan, e, integrazio... Ba oso paperpolita du, azkenean e, eskuntza eta kultura da eta gainera e, euskararekin egindezak dezakeguna da anistazun horrekin e, ba, euskararekin bideratu koesio bat. Eta hori, hori garrantzizo da, berdin zaigu e, nondik zatoz, azkenean izango duzu kultura eta e, euskera bideratzeko ba, koesio hori guztien mm. artean. Eta oso polita da. Eh, hai patuduan irun eh, babel, babel txiki horretan, eh, integrazio politikak beharrezkoak dira, zuhiz arte zerbitzu eta naritu zara gainera mm -hmm. eh, bazken urte eh, terdian. Ez dakit dola hobetu daiteken eh, bairunen, esan bezala, bizikidetza. Bizikidetza hobetzeko gaitasun handia dugu, baina gauza da horrendik ez dela asko egin. Eta? Eh, E, nire arloan adibidez e, plan bat erekitzen ari gara, hemendik dik hilabete gutxi barru ikusiko dugu, e, lan gainera e, oso ona, e, e, gainera enpresa, e, bueno, fundazio batago atzean eta gainera esperientzia du horrelako planak egiten eta gainera iruditzen zegu irun oso anistazun asko dugula eta lan, a, e, lan ona egin bar dugula horretarako. Eta, bueno, eskegon, egongo nintzateke beste elkarrizketa batean, ordu erdi gutxienez hitz egiten arlo honetan. Mm, bai, bai, bai, <laughs> gutxienez, zera eh? Zerabita, aipatze eri badimabuzu, bai, bai, bai, hortan ardu eraguna izan zara. E, azken, bai, bai, nireta, gainera, koesioa oso e, garrantzitsua hori izan zego, eta koesio hori e, gainera... Mm, bueno, kampaina bat dugu aurrean, eta ikusten dugu nola egiten ari diren, kampaina segurtasunari buruz, eta eskotan e, gauz gehiegi sartzen ditugu boltsa berdinean. Eta diskurso oso zakarrak entzuten ditugu, e, entzuten ditugu eta oso e, ba, modu horretan bakezkatuta gaude. Eta uste dugu e, edukazio bat eta preben, e, prebentzio bat egin bar dugula sozietatean, eta erakutsi horrela ba, esaten duten e, gauzak egiak ez direla, Azkenean e, toki guztietan gutxi batzuk daude, ba, gauzak gaizki egiten dituzten da, baina gehienez guztiak e, gure printzipe berdina dituzte, ondo bizi nahi dute, duintasunez, eta azkenean lortu behar da, koesio bat, e, ba, Bi, e, entre barrios, e, guztiak hemen bizitzen garen, edukazioaren bitartez, euskararen bitartez, eta kulturaren bitartez, eta hori garrantzitsua da. Eta asko landu bar da. Zure ustez, hori kampainan aipatu duzu, segurtasunaren ez da bai da hor txedagoela, e, bizikidetza, eta segurtasunak ez dute gauza batak bestarekin ez da horren erraza. Eta asko egiten dutena da gari, boltsa berean sartzea. Eh? Gu gainera ez dugu nahi e, segurtasunari buruz itzegin. Gu itzegin nahi dugu koesio sozialaren e, bidean. Eta guztia bertan sartzen da. Gaina, mm -hmm. bueno, herriera e, gile haniz, ez? Badira, e, irunen, horren ba aldelan egiten. Bai bai, eta gainera kolektibo asko ditugu. Eh? Nik ezagutu ditut eta oso, oza, lan bikaina egiten dute. Mm -hmm. e, karitas... E, Horietan dugu bada, ez? Bueno, gurutze gorria, gurutze gorria eh? diskitetuak, irungo mm. arrera sarea, sa, kolektibo asko ditugu eta hori ere pozgarria da. E, arrera sarea ipatu duzu. E, zentu honetan, benoma, agintaldi honetan, haien aldarrik apena izan da, bost urte dara matela, Ba, el, baldintza duinetan lan eginean izatea udalari, eusko jolaritzari ere baina eusko ere galdegin diote egoitza egoitza bat horri right. e, erantzungo zailo? Bueno, ni haiekin hitzegin dut eta gainera oso zuzen izan naiz e, ni e, laguntzeko presnago behar dudana da zif bat Orduan haiek, bai, gauza da, ez dutena, da, ba, bat. registro bat, a, haiek horrein e, e, legalki ez daude organizatutak, hor duan, <hums> egitu legal bat, Bai, hori behar dute, Orduan izango badute dute, nire gatik, lokala eta eta gainera subentzioak, egiten <hums> dute lana bikena da eta gainera e, beharrezkoa, eta hori horrela da, <hums> gauza da, horreintxe e, bertan ez dutela amparu legalik, eta ezin dugula, nori emango diogu lokal bat, Gauza da hori, legalkini mm. sinatzerakoan nori ematen diot. Mm -hmm. e, alkatea azken hilabeteotan behin eta berriz haipatutu ez, kezka ba mugako e, pasabideetan, e, bueno, kontrol polizialak, eta bereziki, bueno, zenbait garaietan ere mugak izten direlarik. Migratzei baino, autole bueno, autolerroengatik gatik behar bada, baina arazo problematika horrekin sensibilizatu azalde? Asko gainera eta urtak dara salatzen. Salatzen eta la, eta e kolektiboi laguntzen eta aldar aldar e, bertan egon gara e, bueno oso politada e, jose antonio santaro ateratzea kezkatuta e, dagoela baina gero ikusten dugu pedro sánchez e, ez duela e, macronekin hitz egiten seriotasunez eta esaten ez, e hau bukatu da eta horiekin barko luke seriotasunez gaia lantzen Eta ez dugu ikusi hori. Zuek e, iparroldeko beste eragileekin, arremana bauzute, e, bai. ikusi botoa inkampainan bai, e, franziizu mizekin ere, beno, ba, u, lan nestua dugu, bai, koloredo bueno, lehenu politiko hurbilekoak zaretela. Bai, bai, anai bezalak. Gainera, uh. e, erlazio ona dugu, eta estutzen, estutzen eta sorpresaren bat izango dugu ere Ados. Pero es iragarriko. Eh, ekologikoa, ecosoziala, bueno, la crisi eta energetikoa bizi dugun honetan, e, etorkizuneko politikak irigintza dena markatuko duen gaia dugularik, e, ez dakiz zein neurrio proiektu dizuten, ba mugikortasuna sangarreren aldetik edo bueno, e, uh -huh. ba, ekonomian eragin dezaken, bueno, ba, kontsumo eta trantsizioa sozial baten claro. ikuspegitik. Bai, bai. Ba, energiaren enpresa publikoari buruz itza eingo dut. Hmm? Energia sortzeko eta banatzeko enpresa publiko baten sorrera sustatuko dugu edo sustatuko litzai guke bai eta kooperatibak eta energia komunitateak sortzeko eta banatzeko ere. Tokiko energiaren subiro, subira notasun jasangarriko plan bat abian jarriz. E, eraikin publikoak estalkiak, etxe bizitzak komunitarioenak, industrialdekoak, pergolak eta markezinak aprobetatuz edo iruru, irugurutzetako zentral hidroelektrikoa berrituz ere. E, gero, ere, mugikortasun jasangarria dagokionez, lendabizi arazoak konpondu beharko ditugu. Arazo nagusia da leku guztietera ibilgailu partikularrean joateko pentsatua dagoela eta beraz ibilgailuari espaziorik kentzean beste zerbitzu mota batzuk indartu behar dira. Garraiu publikoaren maiztasuna areagotu behar da, aparkalekuak aprobetxatu eta emisio gutxiko eremuak ere garatu behar dira e, kontua ez da ibilgailun mota aldatzea, baizik eta mugiko ortasun publiko eta jasangarrirrako transzizioari laguntzea eta horrela ikusten dugu bai. eh, Hor hainbat inposak eta torriko bire goiko erakundetatik bai. irunen argi eta garbi ba, mm -hmm. bete beharko dituenak aldaketa undia bat bai, e Gipuzkoan e, adibidez e, donosti eta irunen izango dira aldaketak E, PEMUZ bat dugu lan zen, e, eta gero ordenantza bat e, landu du bar da, baina ikusten duguna eta ere penea maten digu. Eh? Ikusten duguna da, ba, kampaina e, dugula urte honetan, eta azkenean, bai PNV e, donostian edo zoek e, hemen irunen, ba, ez nahi du horrelako ordenantzak e, bideratu orain, eta e, egiten ari direna da ba, guztia utzi, utzi, utzi, denbora... E, denbora pasa, ezta, eta gero ikusiko duguna da ba, ba ordenantza bat, eta gainera ez dakik guzti, nolako aizanko den. Ez dugulako ikusi. Mm -hmm. e, Transizio ekologikoari dago kionez, ondakinen ere hor e, dago, horrek e, bueno, oamireneetxe beste, egipuzako zuen hautagaiak aipatu zuen hemen, e, errausketa planta gelditu behar da. E, bakarra izan da, autagaien artean hori argi eta garbi aipatu duena, e, gure esko aldean, E, berzik latzetaz euneko berroa gaita amabian estankatu adagoela itortu du txingodiko zerbitzuak. Bada, arrela darama beste, beste eskualde batzuetan gipuzkoan, euneko irurogeita amarritik gora denean, e, ez dakit, gezkatu azabete, e, irun ondarribiko ba, ondakinen e, kudeaketaren ereduarekin. Ez, ez gara ondo egiten, eta urtak daramago, e, urtak daramagu uneko berroa gaita amabirekin, eta ez dela igotzen berzik, bizika bizik e, Azkenean, e, ikusi bat beste... E, lekuetan ondo egiten ari diren e, gaiak hemen aplikatuz eta ez dugu ezer berriro, berri, berriare esango oza, ezkenen ikusi bat da e, bartzeronan ondo agiten dute, ondo joten ari da, aplikatu irunen eta horrelako hau zarekin bar dira baina gauza da, ezin garela berrogei tamabi, euneko berrogei tamabi horrekin gelditu eta gero, mirrek esan, esan zuena bare egin Oso, oso zuzena da, azkenean lasarten dugun, erraustegi horiek mostro bat da, baina mostro bat, gainera e, kutsatuz eta kutsatu ondoren, oza gauza da, orain adibidez, dirua, ematen ari garela, guzti horiek, e, guzti, e, instalazio guzti hori funtzionatzen segitzeko. Sa, egunero jaan egunero. O sa, azkenean, e, eskatzen duena da, ez bizirkatu mesedez, emaidazu eh, jateko e, egunero, eta hori ere plantea oso aukerra da. <hazitzen> Bueno, ha aipatu zu Barcelona, baina gustu dut Hernani Zeroguisth Saria jaso dutela Europa League-an eh. Europa League-an. Ba, aldatuko dut Barcelona eta Hernanira joango gara, taldeatzera. Hurbilak ere galdu. Claro, verdad. momentu zorrekin geratuko gara, azken segundu gutxi batzuk ere, ba, mastakitu, ba, 300 zuren beztoa helarasteko, zerbait tintontzia duti baldi madugu. Bai. Bueno, asko gusari. esan daitezke, eh. esango duguna azkenean aldaketa bat egin bardela Irunen. Eta horrela uste dugu, urte gehiek darama Jos Antonio Santano, eta asoek e, irunen. Eta uste du gainera ba, aldaketa egiteko e, gai garela. Orduan nik esango nukena da, ba, jendea e, etxan ez gelditzea goetazortzian, mesedez, eta haiek autatzea, haiek usten duten aldaketa modu oberena egingo duen alderdia. Eta gure partez, e, oberena bango dugu. No, ba, David Duño García, Esker Mila, horren izanagatik. Eskerrik asko.